Apèndix. 1. La nau Sagitarius. La nau Sagitarius té forma de cilindre aplanat, o de disc gruixut, de 4.770 metres de radi i 530 metres de gruix. Del centre a la perifèria hi distingim diverses zones. La part central està ocupada pels dipòsits de combustible fins a un radi de 400 metres. Més a l'exterior hi ha una gran zona buida, fins a una distància de 4.275 metres del centre on es troben els enganys de les naus de descens. L'anell entre 4.275 i 4.300 metres de l'eix està ocupat per les estacions de descens i les cobertes dels animals. Entre 4.300 i 4.743 metres hi ha les 140 cobertes de la zona reservada a les persones. Finalment, la part més exterior està ocupada pels dos anells del reactor de fusió que és la seva font d'energia i per 2.240 motors, igualment espaiats a l'entorn de la perifèria de la nau. Les grans dimensions de la nau venen justificades per la mida del reactor, impossible de realitzar amb un anell més petit. La seva massa en sortir de la Terra era la 1,712 kg 1,7.012 vol dir 1,7 multiplicat per 10 elevat a la dotzena potència, o sigui 1,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0. O el que és el mateix, 1 700 mil milions de quilos. El sistema de propulsió consta de 2.240 motors iònics expulsen nuclis d'heli i de carboni a velocitats properes a les de la llum. El rendiment del sistema motor és del 78%. La potència total és de 4,78.15 Watts, cada motor és una mica més potent que mil centrals nuclears de fissió l’any 2000. L’energia s’extreu de la reacció de fusió que transforma 4 nuclis d’hidrogen lleuger, AQ en un nucli d’heli E4, dins de dos anells de quasi 30 quilòmetres de circumferència. La reacció nuclear és la mateixa que subministra l’energia al Sol. La massa total d’hidrogen embarcada és de 2,210 K. L'hidrogen s'emmagatzema combinat amb carboni en forma de metà, C4. En total la nau embarca 8,810 kg de metà. Els motors proporcionen a Sagitarrius una acceleració axial de 0,012 m/s2, 8116 vegades menys que l'acceleració de la gravetat a la Terra, totalment imperceptible sense instruments. Funcionant en continu durant 4 anys i 15 dies, subministren a la nau una velocitat de 1.530 km per segon, aproximadament un 196 de la velocitat de la llum. En arribar a destinació la nau inverteix pràcticament al mateix temps en frenar. La nau Sagittarius gira a l'entorn del seu eix cada 129,2 segons a fi de crear una gravetat artificial dirigida cap a l'exterior. La gravetat augmenta amb la distància a l'eix de la nau. El mateix centre s'anula i a la perifèria, que és la part habitable, és màxima. 2. La zona habitable. La zona reservada als homes té forma d'anell de secció rectangular, amb un radi exterior de 4.743 metres, radi interior de 4.300 i una amplada de 516 metres. Interiorment té 140 cobertes concèntriques regularment espaiades, a 3,16 metres l'una de l'altra. La superfície total de les cobertes és de 2.050 quilòmetres quadrats. La coberta més baixa, la número 1, té una llargada de 29.796 metres, allà l'acceleració de la gravetat va l'11,21 ms, 2, un 14% més que a la Terra i la coberta 140 que és la més alta aquí alta vol dir propera al eix de la nau mesura 27.036 metres de circumferència amb una gravetat de 10,18 ms, 2, un 4% superior a la de la Terra. El volum total d'aire de la zona habitable és de 6,48 km3. Tot aquest espai està dividit en 140 sectors que es poden aïllar completament els uns dels altres. Els sectors estan disposats en 4 anells concèntrics de 35 sectors cadascun. Forma i dimensions de la zona habitable. L’atmosfera està composta d'un 29% d'oxigen, 69% de nitrogen i la resta és principalment argó. La pressió és de 46.300 pascals, un 46% de la normal a la Terra. En aquestes condicions l'aigua bulla aproximadament a 79 E. La temperatura es manté constant a uns 20 A i i la humitat a un 55%. 3. Els sectors. Cada sector té 35 cobertes d'alçada, 111 metres, 517 metres d'amplada i una llargada que varia entre els 772 i els 851 metres, els sectors baixos són més llargs que els més alts, naturalment. Tots els sectors són diferents en configuració de cambres i corredors. Un sector típic, descomptades les parets i zones de serveis inaccessibles com ara els pous dels ascensors, té una superfície habitable de 12,5 km2 i un volum de 37,5 km3. Té aproximadament uns 15.000 corredors amb una llargada global de més de 600 km. Està dividit en més o menys unes 225.000 cambres per a persones, 45.000 d'ús agrícola, 9.000 lavabos, 180 escales i 160 ascensors. També hi ha uns 55.000 terminals. La població mitjana prevista de cada sector és de 75.000 persones. La potència energètica disponible per a il·luminació, forns i terminals és de 30 megawatts. El cabal d'aigua potable és de 0,6 M3 per segon i el d'aigua d'ús agrícola de 8 M3 per segon. 4. El viatge. La distància entre la Terra i el primer planeta és de 33,2 anys llum que a la velocitat de la nau, 1.530 km per segon, estrigarien 6.509,5 anys de recorre comptant amb els 4 anys d'acceleració i els 4 de frenada. Això és amb el temps que marquen els rellotges de la Terra. Segons els rellotges de la nau, en no ser la velocitat de Sagitarius menys comparada amb la de la llum, cal aplicar una correcció relativista i el viatge dura aproximadament un mes menys. Dit duna altra manera, quan en Sagitarius és el 1 de gener del 9075 a la Terra és el 1 de febrer del mateix any. 5. El primer planeta L'anomenat primer planeta estava previst que fossin els primers viatgers als que li posessin nom va ser el 112 è candidat a planeta habitable descobert pel gran telescopi interferomètric situat al punt de la granja L2 del sistema Sol-Jupita, en conseqüència el seu nom en codi era una mica prosaicament H-112. Està situat a 33,2 anys llum de la Terra, això representa aproximadament poc més de l'1 per mil de la distància que ens separa del centre de la galàxia. Des d'aquest planeta les figures de les constel·lacions no són les mateixes que des de la Terra, per efectes de la perspectiva, però hi ha una excepció notable. Orió. Les set estrelles que dibuixen la seva figura són tan allunyades, i tan grans, que des d'un punt situat a 30 i escaig anys llum la seva figura és substancialment igual. A. La constel·lació d'Orió vista des de la Terra. Els números són les distàncies dels estels en anys llum. B. La constel·lació d'Orió vista des del primer planeta. Accent 12, estrictament, no és un planeta, sinó un satèl·lit d’un planeta gegant gasós anomenat G15.222. La major part de les estrelles de la galàxia formen part de sistemes estel·lars múltiples, amb dues o més estrelles en òrbita les unes de les altres. No és el cas de l’estel del nostre sistema planetari, la seva estrella és solitària, com el Sol. La massa de l'estrella és un 80,5% de la del Sol i la seva lluminositat arriba a un 39% de la del nostre estel. Amb un diàmetre com el 84% del solar, la seva densitat és un 35% més elevada. Vista des de la Terra és just el límit de la visió a simple vista en una nit molt fosca. A una distància de 91 milions de quilòmetres de l'estrella i òrbita el planeta gegant G15222 compost fonamentalment d'hidrogen i d'eli. La seva massa és 905 vegades més gran que la de la Terra, o el que és el mateix, 2,85 més que Júpiter. Aquesta mena de planetes són molt abundants a l'entorn de les estrelles similars al Sol. L'any del planeta gegant dura 189 dies. Els planetes gegants, segons la teoria i els quatre exemples que tenim al sistema solar, tenen satèl·lits relativament grans. G15222 en té un de més gran que la Terra. h 12, cada 48 hores i 32 minuts, circula a l'entorn del planeta gegant a una distància de 653.500 km. h 12 presenta sempre la mateixa cara a G-15.222, com la Lluna a la Terra. La combinació dels moviments fa que allí, el dia solar tingui una durada de 49 hores i 3,5 minuts aproximadament h 12 és un cos una mica més gran que la Terra, la seva massa és 1,57 vegades la del nostre planeta. El seu diàmetre és de 15.300 quilòmetres, un 20% més gran i la seva superfície és un 43% més gran que la de la Terra. La gravetat que en resulta a la superfície és de 10,7 metres per segon cada segon, un 10% més que el nostre món, però exactament la mateixa que a la coberta 70 de Sagittarius. La seva densitat és de 5,01 GCM, 3, un 10% inferior a la de la Terra, cosa que s'explica per la presència propera del planeta gegant que va acumular al seu nucli els elements més pesants, fonamentalment ferro, de la nebulosa primitiva que va originar els dos astres. La velocitat d'escapament és d'11,8 quilòmetres per segon un 14% més gran que la de la Terra. L'eix de rotació de H112 està inclinat uns deues a terra respecte al pla orbital del Sol. Això afegit a la curta durada de l'any fa que les estacions siguin menys acusades que a la Terra. En contrapartida, la llarga duració del dia, i de la nit, fa que les oscil·lacions diàries de temperatura siguin molt importants. Des del planeta, el Sol es veu un 40% més gran que el nostre Sol des de la Terra i una mica més grugós, però en ser la seva temperatura més baixa, la quantitat total de llum rebuda és molt similar. L’atmosfera del planeta està composta en un 87% per nitrogen, l'oxigen representa el 10%, l'argo i l'heli un 1% cadascun i la resta són traces de naó, de diòxid de carboni i quantitats variables de vapor d'aigua. La pressió és de 218.500 pascals o el que és el mateix 2,15 atmosferes. Aquesta composició i pressió fan que l'aigua bulli a una temperatura de centèvintia tercera i que encendre foc sigui bastant més difícil que a la Terra. Gràfics. Esquema de comunicacions. Cada nació, o zona específica de la nau, està envoltada per una línia blava. Alguns llocs significatius estan indicats dins de rectangles negres d'ancles arrodonits. Una nació pot abastar un sector, més d’un o parts d'un sector. Les línies negres representen camins pels que poden circular persones encara que sigui arrossegant-se. Les línies vermelles són tubs d'aire des dels que es pot veure una zona però no penetrar -hi. Localització de sectors. Només hi ha el número en els sectors que s'esmenten al llibre. La gravetat fictícia, generada per la força centrífuga, empenya els cossos vells l'exterior de la nau, en el sentit indicat per les fletxes interiors. L'escala vertical, radial, dels sectors està molt exagerada a efectes de legibilitat. Les fletxes exteriors indiquen el sentit de rotació. Secció de la zona habitable. No estan representades en aquest esquema ni les cobertes humanes, excepte a l'ampliació, ni escales ni els pous d'ascensor que les travessen.